Və e, növbəti hədis 6-cı hədisdir. Yenə də İbn Abbas radiyallahu anhun hədsi də bəyrir ki, "Kənə Rasulullah sallallahu əleyhi nəs mə yəkvədi mə yəkvədi cibriyil, Ramadən, sallallahu və kənə əcvadu ma yukun fi Ramazan. Hine yəlqahu Cibril və kənə yəlqahu fi sallallahu əleyhi və bil-xeyr min ar-riyh al al-mursala." Bu hədis İbn Abbas radiyallahu anhun hədsi də bəyrir ki, Əli e, Peyğəmbər salsam deyir ən e, kərim, ən səxavətli, ən ələçiq, yəni insan idi. Və və kan əcvadü məykonu dir və ən onun kəramətli, ən kərimli, ən əl açsı səhabətli olan vaxtlarından biri də onun, yəni Ramazan, yəni Ramazanda etdiyi kərimliyi, səhabətliyi, əl açılığı, o qey Ramazanda bu cürü görməzsiniz. Səbəb də nə idi? Hiynəyəl Qaho Cibriil, o zaman Cəvrayil salam ona bu vəhyi gətirən zaman və eyni zamanda bu həm bu hədisdə, həm başqa hədislədə bildirdiyi kimi, yəni Ramazan ayında Cəvrayil salam nazıllardı və peyğəmbərəm eyni yerdi, Quranı tədris eliyərdi. Qur'anı tədris elleyətdir və bu da bir daha bu günkü günümüzlə üst-üstə düşür ki, yəni Ramazan ayı ona aiddir, Qur'an aydır. Ramazan ayı hifzləri təşkil etməx aydır. Yəni kim Qur'andan neçə cüz, neçə surə əzbəliyibsə, Ramazan ayında gözəl vaxtdır ki, ondan sərbəs, gözəl fürsətdən istifadə eləsən. Və eyni zamanda Ramazan ayı Qur'anın tədəbbür ayəsidir. Yəni Qur'anı başa düşmək ayəsidir və eyni zamanda Ramazan ayı Qur'anın tilavət ayəsidir. Və E, Cəbrail əleyhissalam necə e, İbn Abbas bildi, dedikmi Və kənə yalqəhu fəkullu leylətin min ramadan fəyudari su əl-Quran Və deyir, hər gecə Ramazanın gecəsi Cəbrail əsələm nazurlardı və Peyğəmbər s.ələmə Quran neynədi, tədris edədi Düz, bu, Peyğəmbər s.ələm ölən ilə qədər bir dəfə e, xətm eləyərdi Ancaq artıq e, Peyğəmbər s.ələm ölüm olan ili, yəni axırıncı, yəni Ramazanda artıq Cəbrayil salam peyğəmbər salseləmə 2 dəfə Quranı, yəni xətm elətdirir, yəni, iki 2 dəfə tədris elətdirir. bu da artıq peyğəmbər salseləm artıq ölümün, yəni müjdəsini, yəni bilirdi. Hətta o gəldi İbn Əbu Bəşir rəziyallahu anh artıq e, əgər səni dostu belə seçim versəydilər, belə seçim versəydilər artıq Əbu Bəşir rəziyallahu anh ki, bu artıq peyğəmbər asalsə dem, yəni ölüm, yəni mücizənin peyğəmbərliyin vaxtının tamlaması yəni deməy Fərsulullah sallallahu əleyhi və səlləm əcvadü bil xeyr minə rəihil mursəl İbn Abbas bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kərlilikdə, səhabətli əlacsılıqda əsən küləydən də nə idi? İti Yəni burada əslində insan küləyin iti ola bilməz. Sadəcə burada Peyğəmbər sallallahu bu gözəl əxlaqı sifəti e, bizim üçün İbn Abbas xatırladır ki, yəni Peyğəmbər sallallahu bir xeyir eləmə istəyən zaman onu dərhal edərdi. Bu baxımdan o, küləyə bəncədir, əsən küləyə bəncədir. Yəni, əgər sənin qəlbindən bir qardaşa ani anda bir xeyir, yəni bir yardım eləmək fikrində var, tutam ki, məsəl üçün qardaşlar oturub, deyir ki, bəs filan qardaşın filan problemi var, filan məsələsi çətinliyi var. Ər niyyətində varsa, cimində mənim 10 man var, çıxana 5 manatını verəcəm, dərhal onu elə. Çünki artıq o anda iman sənin qəlbində var. Sən iman əməli etmək vadar eləyir və sonra sən artıq əməli gecişdirəndə şeytən eyni edirsən, hə, 5 maat çoxdur, evdə uşağın yemək yoxdur, kartov yoxdur, soğan yoxdur, 2-4 maat verərsən. Sonra məcləz yaxınlaşan, 3-4 maat çoxdur, nəyirsən, camat 1 maat verir ki, nəyirsən, sən o boydanı verib və 5 maat etsin, alamayacaq və o məcləz bitəndə-bitəndə görsən ki, sən çıxdın, heç sən də vermədin. Halbuki, sən o niyyətin var idi və şeytan neynədi? Məni, hədəf qoydu sənin niyyətin qabana ki, sən o xeyirdə neynədi? Məhrum elədi. Və baxımdan, Peyğəmbər sən beləndəcə edəli, Peyğəmbər s.ə.v bir xeyr etmək istədiyi zaman dəralı eynərdə icra edədi. Və bu, də həqiqdən də möminlər üçün yəni gözəl nümunədir ki, hər bir mömin bu cüsifətə yəni, layiq olmalıdır.